en bigarren mailako azterketa Entzuumeena lehenengo testua entzung gaiia bi aldiz entzungo duzu Enttzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko Irakurri galderak entzun testua Eugene Gostman gogoratu izen hori zientzia albistetan irakorri duguna, egia baldin bada beintzat Eugene Gostman izen garrantzitsua izango da zientziaren historian Eugene edo Gene ez dakiz nola hozkatu egia esan, ukrainiera da eta 13 urte ditu 13 urte datu hori harigarria baina egon pixka bat honena da ume hori Eugene Gostman ez dela existitzen, Ez da ume bat. Programa informatiko bat da. Turinen testa gainditzen duen lehen programa informatikoa. Robota da. Nola esan, solaskide bat nahi baduzu, baina robotikoa, makina bat. Arekin hitz egiten baduzu, eta posible duzu egitea, konbentzituko zaitu, benetan amairu urteko ume bat ematen du. Zert azarigara, ba, gizakiez eta robotez. Nola jakin aurre duzun hori gizakia alarrota den. Ba errealitateean duela berrogeita hamar urte gutxienez, Alan Turing matematikari ingelesak proposamen bat eg egin zuen horriei beristeko, gakoa sola saldi bat da. ustezko gizaki horrekin edo ustezko makina horrekin. Epaile batek, gizaki batek galderak egiten dizkio beste bati jakin gabe pertsona edo makina den. Besteak jakina, gezurrak, itz jokoak, ironiak, nahi duen moduan erantzun dezake. Eta erantzunaren arabera, epaileak antzeman behar dio gizakia ala ordenagailua den. Baina orain arte, etze hon, ordenagailurik horrelako gauza bat, etze hon, robotik turinen testa gainditzen zuenik. Alegia, epaile bat engainatzeko gaizenik, Ez zegoen alakorik, adimen artifiziala ez zegoen muga horretaraino ino garatuta. Ba, iritsi da eguna, Eugene Gostman, gezurretako ume Ukraniarra bada gai pertsona baten gainatzeko. Bi kontu, adimen artifiziala da, baina imitazioan oinarrituta. Eugene Gostmanek amairu urteko ume Ukraniarrak imitatzen ditu. Ez du pentsatzen. Pentsatu ita oso kontzeptu konplikatua da, baina, bueno, ulertzen diazue. Ez du pentsatzen. Nolabait ez ditu gauza berriak ikasten. Ikasten duen gauza bakarra imitazia da. Eugene Gostman. Gogoratu izen hori, zientzia albistetan irakorri duguna, egia baldin bada behintzat, Eugene Gostman. Izen garrantzitsua izango da zientziaren historian.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 Robota da nola esan solaskide bat nahi baduzue, eh, baina robotikoa, makina bat. Arekin hitz egiten baduzu eta posible duzu egitea, konbentzituko zaitu benetan amahiru urteko ume bat ematen du. Zertasari gara ba, gizakiez eta robotez. nola jakin aurrenduzun hori gizakia ala robota den.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 Entzun testua. Bueno, Tailandiaen eta Oroharre Asian eromen handiera egiten du Europako futbolak eta normala da kalean eskamutilak, Barça, Real Madrid edo Inglaterrako ligakoko talden elastikoak jantzi ikustea. Eta Brasilen aurten jokatu duten munduko futbol chapaketari ere jarreper ha undia dio jendeak ez da? Joseba Bueno, nik ez dakito ondo zeitz aukeratu batez ere Indonesian eh, ikusi dudana piskabat deskribatzeko. Han nagusi Barcelona da, mundu guztiak barzeronako kamixetak eramate ditu, ez bakarrik kamixetak, negozioak ikusi izan ditu, tila indegiak, goitik behera barzeronako kolorekin margotu. Nik ez deti solako zolako zaletasunik eh, ikusi nere bizitza osoan. Publizia Ikaragari. de markak eh, gauza jakina den bezala oso presente hau futbolean. Futbola negozio ikaragarria da eta aukera bat. Aukera bat noren tza, Joseba? Esaten duzun bezala negozio aukera ikaragarri bat da. Baina egila da ere bai, fubolak, bat ere ziren nazioarteko fubolak, ba, Mundialaren eh, kasuan bezala, ba, nola baite, e, egia universal edo giza egia baten gainean eregia dagoen negozioa dela, ez da, ez egia san, berez, e, negoziaren kontua guztia alde batera erauzita, egia da, e, bi herrialdeen e, arteko lehiaketa bat, e, fubola dela edo beste kirol bat dela, ba, oso ideia eta oso gauza polita da, ez da. Olako leia eder baten gainean eginda dago e, negozio hori guztia, baina ezin dugu aztu behar, azpian, zehose polita eta os, eta zehote interesgarria dagola. Zein sektoretan aritzen diren markak bihurtzen dira futbolaren babesle. Hor, importantzena da konturatzea markentzako oso aukera dela mundu guztiak oso alarte positiboa dakalako e, momentu horretan, ezta? Hor zu jendea harrapatzen duzu momentu oso eta testu inguru oso favorable batean hoiekin konektatzeko. Eta orduan hor dazkazu, ba, esposizioa, atentzioa, pasioa, nortasuna, zaletasuna aspirazioak nebadezuna, nazioa hori guztia presente dago. Eta hori guztia nahaztu eta kombinatu egiten dezu zure markaren baloreekin, eta hortik zehote positiboa atera dezakezu, kontutan hartuta, mundialak ematen dizun esposizio guztia, ez da. Eta zuk iten dezu, balore guztien kombinazio egoki bat. Ze markak nagusitzen dira? ba, kombinazio honen egiten duten markak. Zer da kobrandin kontzeptua, Joseba? Bueno, kobrandinada, bi marken artean egiten dan lan bat, elburu, berdin bat, lortzeko ez da. Horbiak atera daitezke, irabazle, baldin eta baloren arteko talkarik ez dagoen. Eta ez bakarrik talka ez egotea. Askotan, marken arteko baloreak elkarri laguntzen diote. Eta ere oso interesantea da Euskal Herrian, nagusi diren enpresa ertaen eta txikientzako. zako. ematen dizu alde batetik esposizioa, baino beste batetik ematen dizu aukera bat konektatzeko zure baloreak talde horren baloreekin eta hor dago sendotasun bat indar bat publizidadeak berak bere horretan teknika huts gisa ez zakena Bueno, Tailandian eta oroarre Asian eromen ahondi egiten du Europako futbolak, eta normala da kalean eskamutilak, Barça, Real Madrid edo Inglaterrako ligako taldeen elastikoak jantzite ikustea. Eta Brasilen aurten jokatu duten munduko futbol txapeketari ere jarrepen ahondi egin dio jendeak ez da, Joseba? Bueno, Nick, ez dakit oso ondo ze aukeratu batez ere Indonesian e, ikusi dudana pixka bat deskribatzeko. Han nagusi Barcelona da, mundu guztiak Barcelonako kamisetak eramate ditu, ez bakarrik kamisetak, negozioak ikusi izan ditu, tilapaindegia goitik behera Barcelonako koloreekin margotuta. Nik ez deti nioi zolako zaletasunik eh, ikusi nere bizitza osoan. Publizia de Ikaragari. markak eh, gauza jakina den bezala oso presente haude futbolean. Futbola negozio ikaragarria da eta aukera bat. Aukera bat nore entzai, Joseba? Esaten dezen bezala negozio aukera ikaragarri bada. da. Baina egila da ere bai futbolak, bat ez ziren nazioarteko futbolak, bat, mundialaren kasuan bezala, ba, nola baite, e, egia universal edo giza egia baten gainean eregia dagoen negozioa dela, ez da. Zer, egia san, berez, e, negoziaren kontua guztia, alde batera utzita zita, egia da, e, bi herrialdeen e, arteko lehaketa bat, e, fubola dela edo beste kirol bat dela, ba oso ideia eta oso gauza polita da, ez da. Olako leia eder baten gainean, eginda dago e, negozio hori guztia, baina ezin dugu aztu behar, azpian, Zeu ze polita eta, eta zeu ze interesgarria dagola. Zein sektoretan aritzen diren markak bihurtzen dira futbolaren babeslea? Hor, importantzena da konturatzea markentzako oso aukeraguna dela mundu guztiak oso aldarte positiboa dakalako e, momentu horretan, ez da? Orduan, zu jendea harrapatzen duzu momentu oso eta testu inguru oso favorable batean, hoiekin konektatzeko. Eta ordun hor ba esposizioa, atentzioa, pasioa, nortasuna, saletasuna, aspirazioa, nebadezu nazioa, hori guztia presente dago. Eta hori guztia nahaztu eta kombinatu iten duzu zure markaren baloreekin, Eta hortik zehote positiboa atera dezakezu, kontutan hartuta mundialak ematen dizun esposizio guztia ezta. Eta zuk duzu baloreien guztien kombinazio egoki bat. Ze markak nagusitzen dira?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 Baina bezalde batetik ematen dizu aukera bat konektatzeko zure baloreak talde horren baloreekin. Eta hor dago, zendotasun bat, indar bat, publizitateak berak bere horretan teknika utxugisa ez dakana. Amaitu da entzun gaia, idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Entzun testua Feliz zubia, egunon zuri ere, egunon Zer moduzongi? Bai ondo? Bueno, gaur, bertigoari buruz hitza egin nahi dugu. Bai. eta hori da prestatu dugun gaia., bueno, orduan bertigoa du zer gertatzen da, ba, e, batez ere belarriiko zenzumen ohiek eta gero ez erebelloaz bate egiten duten inguru horrek, E, galdu egin duela bere sensibilitatea gokia. Mm -hmm. Bueno, behar bat bertigorik e, ohikoena bertigo posizionala da. E, bertigo hau oso epemotzekoa da, segundu batzuk e, irauten ditu, baina pertson horrek bildur hartzen eta mugitzeko, ez, irauritzeko bildur hartzen duelako edo beste goza batzuk hartzen dituelako. Beste bertigo bat, e, menierren bertigoa da. Menierren bertigoan gogortzen bazaret ezaten genuen, enzumenean hor likidoa zegoela, a, gehiagizko likidoa sortzea saltzen den bertigoa da. Ora honek bi alderdi ditu bat entzumenekoa. Pertsona pin soñu txo gantzaten ditu gukorritin esaten diogu belarrian tin tin tin soñu txo du mm -hmm. entzumena galtzen du eta bertiko ikaragarriak izaten ditu. Bueno, e, badu honek bere tratamentua, botikak edo bestera likidori ustutzea ere badago. Eta honek ere zorabia sentituko du bai, Berdin, bai. Baina honek ez e, inungo referentzi gabe. Ja. Ikusida gainera estresarekin harremana hondia duela. Baixo da pertsona hori oso estresatua da badago enean Eta oso gaizki dagoena, bertigo ikaragarri okartzen zaioela. Uh -huh. Eta gero, ba, beste bolara batzutan berez, hobetu egiten da. Uh -huh. Eta e, behar bada bertigo hori txarrena, e, guk e, neuronitiza edo bestiguritiza ezaten diaguna dau Handitu egiten da, entzumeneko, barruko, odia, orduan, pertsu horrek izugarrizko, bertigoak izango ditu, etengabean, hau egizaten zutez dirala zutitzeko gauza ere, e, eta orduan, oian egon beharra adukate, geldi-geldi begiak itxita, botaka eta neko gaizki pasatzen dute haunditu hori bera dezagertu egiten da, gehienetan infekzio biriko lotua da. Mm. E, bueno, ba, katarro bat edo zurreko bueno, labiteko infekzio bat edo starriko haizan du, eta horren ondorioz gelditzen den bertigo bat izaten da. Azkotan ia oarka pasatzen zaigu katarroa bera ere, eta bertigo hori gelditzen da. Bueno, bertigo hau bera e, botiken bide estartatzen dugu, baina garrantzitzu nazkinean handitu inflamazioa geistia da eta horretarako ba egun batzu behar izaten dira. Eta honetarako ere badira pertsona batzu joerazko zaundia badaukatenak. Eta beste batzu berriz, bapixkanakako joera izango lukatenak. Erentziakin eta badaukazerik uzerik honek? Ez, honek ez. ez. ez. Tortzen bazaizu etorri, baina baina aurrekoekin ez daukazerik uzerik. Hori da. Eta gero beste berriz, bertigo, e, ah, oh, bueno, eta gauza oso garantzitzu bat, uste oker bat. Bota. Lepoko arazoek ez dute bertigorik sortzen. Bai. Artroziak, ez? Zerbikalak. Eta... Zerbikalak. Ezko tan botatzen behar... dio kulpa bueno, horri, ez da? Bai, ba... Bein nire zestein dezan medikuntzen, ja. <laughs> baina ez dago, bueno, badira, baina oso oso ikaragarri arraroak dirau da, bertigo baten aurrean ez pentsatu, lepoko zarbe daukagunik. Ja, gehiago izango da, belarrikoa. Belarrikoa, ia beti. Huek, mm. bertigo oso nabarmenak direnak. El egun on zuri ere. Egun on. Zer moduzongi? Bai ondo. Bueno, gaur vertigoi buruz hitz egin nahi dugu. Bai. Eta hori da prestatu dugun gaia. Bueno, orduan, vertigoa daukagun zer gertatzen da? Ba, e, batez ere belarriiko sentsumen horiek eta gero, cerebeloaz bategitanduten inguru horrek e, galdu egin duela bere sentsibilitate egokia. Uh -huh. Bueno, berbat bertigorik e, ohikoena bertigo posizionala da. Eh, vertigo hau oso epemotzekoa da. Segundu batzuk e, irauten ditu. Baina, pertson horrek bildura hartzen du eta mugitzeko, ez, iroritzeko bildura hartzen duelako edo beste gauzabatzuk hartzen dituelako. Beste bertigo bat, e, menierren bertigoa da. Menierren bertigoan gogortzen bazar esaten genuen, enzumenean hor likidoa zegoela, a, gehiagizko likidoa sortzea gatik den bertigoa da. Horra honek, bi alderdiak ditu bat enzumenekoa? pertsona pinn, soinutxoak entzuten ditugu, korri tinituz esaten diogu, belarrian tin, tin, tin soinu esio hori du, entzumenak galtzen du eta bertigo ikaragarriak ezaten ditu. Bueno, e, badu honek ebere tratamentua botikak, edo bestela likidori ustutze ere badago. Eta honek ere zurabia sentituko du, bai, berdin, bai. ez? Baina honek ez e, inungo referentzi ere gabe. Ja. Ikusi da gainera estresarekin arreman ondia duela. Bai. Hau da, pertson hori oso estresatu da dagoenean, eta oso gaiski dagoenean bertigo ikaragarri okartzen zaiola. Uh. Eta gero ba, beste bolara batzutan berez, egiten da. Uh -huh. Eta e, behar bada bertigo hori txarrena, E, guk e, neuronitiza edo besti urritiza ezaten diaguna daudan. egiten da, entzumeneko, barruko odia, orduan, pertsu horrek izugarrizko bertikoak izango ditu etengabean, hau egizaten zutez dirala zutitzeko gauza ere, e, eta orduan, oian egon behar adukate, geldi begiak itxita, botaka eta neko gaizki pasatzen dute. Aunditu hori bera desagertu egiten da, gehienetan infekzio birikoi lotua da. Hmm. E, bueno, ba, katarro bat edo Zudurreko bon, labiteko infekzio bat edo Estarrikoa izan du Eta horren ondorioz gelditzen den bertigo bat izaten da askotan ia oarka behan pasatzen zaigu Katarroa bera ere Eta bertigo hori hori gelditzen da bueno, Bertigo hau bera e, botiken bide estartatzen dugu Baina bueno, garrantzitzen azkenean Anditu inflamazioa Geistea e, da eta horretarako egun batzu behar izaten dira Eta honetarako ere badira pertsona batzu joera asko zondiagoa dukatenak Eta beste batzu berriz, bapixkanakako joera izango lukatenak. Erentziakin eta badaukazerikuserik honek? Ez, honek ez, ez. Tortzen bazaizu etorri, baina aurrekoekin ez daukazerikuserik. Hori da. Eta gero beste berriz, bertigo, e, ah, bueno, eta gauza oso garantzitzu bat, uste oker bat. Bota. Lepoko arazoek ez dute bertigorik sortzen. Bai. Artroziak. Zerbikalak. Eta Zerbikalak. Ezkoetan botatzen diogu kulpa bueno, horri, ez da? Bai. Bein nire zestein dezan medikuntzen, ja. <laughs> baina ez dago, bueno, badira, baina oso oso ikaragarri arraroak dira da. Bertigo baten aurrean ez pentsatu, lepoko zarbe daukagunik. Ja, gehiago izango da belarrikoa. Belarrikoa, ia beti. Huek mm. bertigo oso nabarmenak direnak. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Amaituda entzumenaren satia